satisfait de ces résultats qui nous Plus à de 20 face aux députés sortants hauekin casi keuneko 20 emaitza lortu baitugu Je Marx Alderdeko kargoan den diputatuaren aurrean 128 lortu duelarik abstentzio handia izan den on est un peu au dessus de l'abstention de 50 donc satisfait Victoire de cette nouvelle union populaire Ezkerreko batasunaren garaipen bat da funtzionatzen duela frogatzen duena Frantzia mailan la République Marxekin pare aurkitzen gara Nous on Guk programa oso bat defendatzen dugu justizia soziala, fiskalari begira, inguru giroari begira eta gure errebe indikazioekin segitzen dugu erretretairuro gehiurtetan soldataren esmikaren emendatzea. Da.